Na wasaidia binadamu kufariki ili kupata kipato. Nina kuletea makalahi ya kusisimuani mimi Athadaima. Na pia katika Instagram kwa jina la Arthur Daima. Kuongelea tendolandoa, haimfanyimu tukupata kupata uzito. Vivo hivyo kwa watu kuongelea kifo. Haimanishikuwa watafariki kutukana na mongizi hayo. Haya ni maneno ya wanadada Aula Atha Akiwa ana na kipindicha Refinery 29. Aula Arthur ni mwanadada mwenye uraia wa Kimarekani kabla hajapata maono ya kusaidia wanadamu kufariki alikuwa ni wakili kazi hiyo haikumpendeza sana mwanadada huyu kwani aligundua kuwa wakili haukumfanya atumie vizuri kama uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu Leo tutaongelea kusukifo usukufu na mnaweza kuingiwa hofu ila na naahidi tutafurahia sana maongezi haya Haya ni maneno ya Aula kujaribu kuwatuliza kimawazo wanafunzi wake wa darasa la wazee ambao walionekana kuwa na hofu kubwa wakiwa wanaongelea maswala haya ya kifo ni mara chache kuona watu wakiongelea kwa uwazi mambo ya kifo maongezi tu ya namna mtu atakavyopenda kuzikwa nayo huchukuliwa kama nuksi lakini mwanadada aula ametokea kuwa na mawazo tofauti katika hili kwani amejithibitisha kubadilisha mitazamo ya watu katika swala hili Aula ni mwanamke ambaye anawasaidia watu ambao wanakaribi kufariki, kimawazo na kushirikiana na familia mbalimbali kupanga misiba. Wanadada huyu anaongea na watu kuhusu namna kujiandaa kisaikolojia na kifo, kuishi kwa kujivunia maisha, ambayo mtu ameshaishi na kumongoza mtu na familia yake, kupanga namna atakavyotaka kifo na msiba wake uwe. Wakati Aula anaongelea jins gani kazi yake, Alikiri kwa kusema, "Napenda maisha na ndio maana nimejikita sana kufanya kazi zinazohusiana na vifo. Kutokana na kazi yangu hii, nimejifunza kuwa maisha ni kitu chenye thamani sana, na hata maumivu ya kumpoteza mpendai ni ya furaha pia." Aula anaendelea kukiri kuwa kazi zake siyo za majonzi sana kama watu wengi wanavyodhania, katika kuwasaidia watu kufariki wakiwa na amani huwa anasaidia watu kurudisha furaha iliyokuwa imetoweka kwa imani ya kuwa wingi wa dhambi nyingi walizofanya zitamfanya kuwa na kifo chenye misukosuko mingi hivyo wakati wateja wake wakirejesha amani na furaha ya maisha huwa anajawa na amani sana Aula la anasaidia pia watu kuondoa hofu ya kifo kwa kuwafanya waone za kifo ili wajisikie pesi kuongelea na kufikiria kwa kina jambo hili Lakini ni nini hasa kinachamsukuma mwanadada Aula kufanya kazi hii? Nagosa amani mtu akiwa anateseka. Kama ninaweza kumsaidia kuondoa maumivu hayo, kwanini hivyo? kwa nini nisifanye hivyo? Tunaangamia kwa kuvumilia maumivu peke yetu, na sidhani kama inapaswa kuwa hivyo. Hapa Aula anamwambia mteja wake ambaye alimuuliza kwa nini amechagua kuelekea mwelekeo huu katika maisha yake. Aula anataka watu wajue kuwa kifo ni sehemu ya kifaari ya ubinadamu kama ilivyozaliwa au kuzaa. Tunazaliwa tunakufa. Kwa nini kusherekea heshima vyoto kwa pamoja? Shughuli hizi zote za mwanadada Aula zilianza mara tu yake Aula alipofariki. Chanzo cha kifo chake kilikuwa ni ugonjwa, ugonjwa ambao ulimteso kwa muda mrefu. Kwa kuwa Aula aliamua kwenda kukaa familia hii kushirikiana na dada yake katika hili aliweza kufahamu kuwa ni bora masaa ya mwisho ya mtu watu wakawa wanafurahia siku za mtu za mwisho wakiwa wanapanga ni jinsi gani wanaweza kuifanya ya pekee siku hiyo kuliko usononika muda wote na pale mtu ameondoka ndo majuto ya kutokuwa na muda mwingi wa furaha huja alijifunza kuwa kila saa tuliopewa katika dunia hii ni la kujivunia na kufurahia maisha Mimi na minikifu ni sehemu ya maisha ya binadamu Ya kuleta furaha kwa aliyefariki na familia yake iliobaki Kwani watakuwa na historia ya ndugu yao ya kujivunia Furaha huziri uzuni Ambao watu wengi duniani huishia kuwa na upale mtu anapoondoka. Mpenzi mtazamaji Ye, yeah. Unaonaje kazi hii aliojichagulia mwana Aula Tutafurai sana kuona maoni yako habo chini sehemu ya kukomentu na pia unaweza kuendelea kujiunga nasi kwa ku subscribe, ku like, kushare na ku comment.